і вдалися до нього Візьми, пане полковнику, і нас з собою. Нехай ідуть, сказав бадьора. Ідіть діти та глядіть, слухайтеся отамана, шануйте всіх старших та бережіть козацьку славу, як наші батьки й діди берегли її. Тут понадавали старі запорожці молодикам усякої зброї, і тіпер вернулись у козаків. Петро з половиною вершників та Гнатом рушив у похід. Вони вислали на всі вітри чати, а самі пішли вперед. Слідом поїхав Калиноболоцький, а по ньому рушило і усе товариство. Довгою червоною стіжкою простяглися запорожці понад базавлуком. На розіж двох річок лишилися тільки сиві похилі діди, що стежили за ними сумними очима. Пригадуючи, як колись у свої молоді літа гарцювали вони по цих степах. Ой, коли б то скинути всякому з плеч хоч по двадцять років. Не дивилися б вони, сумуючи вслід волі, що назавжди покидала цю країну, а самі б пішли разом з товариством шукати волі та долі на чужині. До обіду йшли запорозці понад Базавлуком, далі ж звернули на річку Кам'янку, що впала в Базавлук. Тут не було запорозьких зимовників, і земля ще не бачила не тільки плуга, але й коси сірі скелі, зелені терники та висока до шиї козаків трава, вкривала тут береги річки і надбережні лощини. Проте ця на перший погляд мертва природа жила і гомоніла. З-під ніг гнатового коня вибігали цілі табуни зайців, куріпки, несподіваним шумом сотень своїх крив примушували коня кидатись у бік. На могилках свистіли бабаки й сурки. Потеплих від проміннях сонця скелях грілися довгохвості зелені ящірки. поміж травою ж зловісним сичанням плазували великі змії, виставляючи іноді свої блискучі голови з лютими очима й огидливим жалом вище трави, щоб наглядіти собі здобич. Коли сонце вже почало хилитися на вечір, гнат. Їдучи верхи по горі над річкою, побачив, що за півгонів попереду понад Тирсою біжить щось чорне, неначе летить птиця. Поки Гнат придивлявся, один з молодиків, що пристав до запоростів на базавлуку, випередив його і з вигуками полос, полос кинувся доганяти те чорне, що, як тепер здавалося, котилося колесом. «Ба, ні, я не дамся, щоб мене випередили». Сказав собі Гнат, і чим душ погнав коня за полозом. Та ще що подивися на хвіст мого вороного. Хвилини з десять полоз котився колесом, Держачи свою гидлову голову вище трави, Лишаючи по степу глибоку смугу. Слідом гналися Гнат та молодик з базавлуку, А ще далі бігло кіньми з десяток козаків з осавулом. Гнат таки випередив молодика і почав доганяти полоза. Він навіть вже вихопив шаблю, щоб рубати його шию, але розумний кінь, почувши страшного гада, почав хропти і кидатись то в той, то в інший бік. Скориставшись з цього, полоз знову почав набирати ходу, підвертаючи в балку до скель, де ці гади, звичайно, кубляться. Посміхаючись над Гнатом, молодик знову випередив його і, забігши полозові навперейми, теж вихопив шаблю. Тут сталося зовсім несподіване. Не встиг молодик замахнутися шаблею, як полос, підскочивши вгору, перекинувся в повітрі і так ударив молодика своїм дебелим хвостом, що той, мов, комаха полетів з коня і впав геть під горою. Те, що він полетів далеко, було його щастям, бо полос раптом обмотався навколо коня і почав його давити, напружуючись усім своїм гнучким тілом. Сердешний кінь спершу спинався на дибки, жалісно іржав ржав, і кидався у всі боки, намагаючись випрочатись страшних обіймів гада, але скоро знесилений впав на землю. У цю мить підскочив Гнат і почав рубати полоза по шиї, та тільки шкура на ньому була така дебела, що шаблі її навіть не дряпала. Тут підскочив на поміч братові Петро з товаришами, і, скористувавшись тим, що полоз не міг зразу вилізти з-під коня, вони позлазили своїх коней і почали колоти гада чингалами. Гад довго ще змагався і, випручавшись під коня свій хвіст, розкидав їм козаків на всі боки, але врешті він знемігся, і козаки розбили йому голову келепами. Примітка келеп – така зброя. На довгого держака набивали молот, у якому з одного боку була п'ятка, а з другого – зуб у долоню завдовжки. Келепами запорожці розбивали панцирі своїх ворогів. Визволений кінь не зразу мав силу піднятися на ноги, молодих же й зовсім не підводився, так що його довелося одливати водою. Гнат, дивуючись, розглядав полоза, бо досі він про них тільки чув, а ніколи не бачив, хоч вони й жили в ті часи, по всіх запорозьких степах, де траплялися скелі. Гад був у дванадцять локтів завдовжки, як добре дерево завтовшки. Линовище полоза було дуже дебеле, слизьке і холодне. Примітка, линовище шкура, яку гади щороку міняють на нову. Здиватись людині з таким страховищем в степу, де не було б куди заховатись, то певна смерть. Ігнат тепер дуже дякував своєму каневі, що він не підскочив до полоза так необережно, як кінь молодика. Два дні йшли запорості понад Кам'янкою, бавлячись іноді полюванням на коріпок, хохітву та диких качок, яких тут траплялося чимало по плесах річки. Над козаками крутилися чорні круки, а позаду слідкували вовки, сподіваючись собі здобучі, бо і круки, і вовки здавна звикли до того, що... Де ходило запорозьке військо, там бувало багато трупу після бойовищ. На цей раз вовки помилилися. І щоночі голодні вони обступали козацький табір та, не наважуючись наблизитись до нього здалеку, зорили на козаків з темряви своїми блискучими очима, порушуючи тишу ночі нудним виттям. На третій день. Запорості звернули з кам'янки в балку широку і вибилися нею на рівни, як море степ, прямуючи до Кривого Рога, біля якого зійшлися річки Інгулець та Саксагань. Тепер знову запорожцям треба було берегтися, бо повз Кривий Ріг під час останньої війни російським військом був прокладений шлях з Кременчука на Дніпровські Гирла та на Кінбург. Виїхавши далеко вперед начати, Усаул упевнився, що в Кривому розі стоїть цілий полк драгунів. Негаючись, він побіг назад до Калнеболоцького. Пане полковнику, в кривому розі стоїть полк драгунів, а косяк їхній пасеться далеченько від коша. Нема легше їх зайняти той косяк сюди, посадовити на коней усе наше військо і хутко перейти за Бух. Може, воно й не трудно так зробити, як ти говориш, відповів Калнеболоцький суворо. Але ти забув про те, що мандрівка запоростів на Дунай до турків повинна бути таємницею. Так доведеться Кривий Ріг обминати? Виходить на те, вести до Орлячого гнізда? Добре місце. Перебалакавши за таманом, Петро Рогаза вернув вершників назад і пішов на північ, спускаючись лощинками до річки Саксагані. Скоро перед очима козаків з'явився на тім боці річки великий захисний кут, оточений з трьох боків височенними скелями, а від Саксагані захищений рясним дубовим гаєм. Цей кут, що звався Орлячим гніздом, хоч і був близько від кривого рога, але добре заховався від нього за скелястими колінами річки. Орляче гніздо, так він зветься і до наших часів, хоч дубів у ньому вже обмаль, а частину кута одрізано залізницею, що простяглася з кривого рога до п'ятихатки. Спустившись з степу до Саксагані, козаки перейшли її бродом і зникли під віттями дубів у темряві захисного гаю, через якийсь час запорожці, не розкладаючи багаття, повечерявши тим, що в кого було, полягали спати. Тільки Гнатові не спалося. Великий косяк драгунських коней, що його він бачив сьогодні згори, не давав йому спокою. А вони забрали весь наш січовий косяк. Шістнадцять тисяч коней, міркував молодий козак. Та чому ж то нам не можна захопити хоч кілька десятків їхніх? Сон зовсім відлетів от від його очей. Піти хоч подивитися, де вони пасуться. Гнат устав, захопив свій недоуздок і пішов до річки. Над річкою сю ніч не було нічної тиші, бо жаби по плесах саме справляли, мабуть, великий бенкет і щінили такий галас, що їх чути було за півмилі. Тільки що Гнат вийшов з темряви діброви, як поруч нього опинилася чиясь темна постать. «Куди це ти, простягся?» – почулося питання. Гнат пізнав голос брата і, щоб не виявити своїх замірів, відповів «Та щось не спиться, піду в проходку». Молодий же ти, щоб мене дурити, проказав старший брат, а не до уздок нащо. Та й у тебе в руці, неначе обротька", відповів Гнат, придивляючись до того, що держав брат. Ну годі ховатися, ти, Петре Поконий, візьми мене з собою. Петро не зразу згодився, бо боявся, що Гнат необережністю зіпсує йому справу. Гнат угадав думки брата і образився. Ти, здається, досі маєш мене за молодика. Забув, що я вже козак. Козак то ти козак, та тільки ще зелений. Ну, та нехай уже візьму. Тільки ти гляди, робить тільки те, що я робитиму. Брати пішли попід скелями саксаганів бік Кривого Рога. Що далі вони йшли, то скелі все нищили, і через півгодини козаки були вже в долині, де вдень паслися коні драгунів. Коні були і зараз тут, бо козаки почули їхнє пирхання. Треба було тільки роздивитися, де були вартові, щоб обміркувати, як досягти своєї мети. А за темрявої ночі нічого не було видно, і тільки, видравшись на бугор, Петро побачив далеченько в степу багаття, а біля нього кілька драгунів, що, сидячи колом, раз у раз підкидали руками вгору, наче били щось на землі. Гуляють в карти, пошепки сказав Петро Братові, зійшовши до нього в берег. От я їм зараз висвітю фильку. Петро роззувся, підкачав штани і поліз в осоку. Те саме зробив Ігнат. Брати продиралися поміж осокою, ховаючись і від вартових, і від коней, щоб їх довчасу не налякати. Одійшовши сот три ступнів, вони вийшли тихенько в берег поміж коні і почали відрізняти від косяка чималий табунець. А зробивши це, Разом по гаслові завилив весь голос, підроблюючись під вовків. Коні шатнулися в усі боки. Одлучений табунець побіг понад річкою. Одорлячого гнізда більшість же метнулася прямо на вортових і трохи не потолочила їх копитами. Так що ті погубили й карти, і, ледве зрятувавшись, побігли в степ переймати кони. Брети. Спокійнісінько пішли за тими кіньми, що побігли до козацького табору, обізвалися до них голосом, заспокоїли їх, і, скочивши на двох коней верхи, погнали косячок півсотні коней до табору. Прокинувшись від тупотіння коней, довідавшись про вчинок свого осавула, Калнеболоцький дуже гнівався і вимагав від Петра, щоб той зараз же одігнав коней геть від козацького табору. «Ти з божеволів!» Гримав він на осавула. «Драгуни зараз шукатимуть коней і натраплять на наш табір. Чи не хочеш ти, щоб пролилася братня кров після того, як усе товариство в Січі на тому, щоб її не проливати?» «Ніякої небезпеки немає», – заспокоїв його Рогаза. «Досить нам зразу підняти військо і перейти до Гайдамацького байраку, і не те, що драгуна, і сам дідько там нас не знайде» а півсотні коней під час походу стануть нам в великій пригоді. Потроху речі Осавула заспокоїли полковника, і згодившись на тому, що можливо і коней взяти, і не виявити себе драгуном, він звелів піднімати козаків і рушати до Гайдамацького байраку. Гайдамацький байрак, що до нього зараз мали йти запорожці, був за дві години ходу від орлячого гнізда. Примітка. Тепер цей байрак здебільшого звуть дубовою балкою. Уйти в нього можна було тільки з річки Саксагані, бо далі однею бабіч байраку стояли височенні сторчові скелі. А в самому байраці була така густа дубова пуща, що навіть у південь у байраці не видно було сонця. У скелях байраку було багато печер, і деякі з них були такі великі, що в кожній можна було б сховатись десяткові козаків, а одна печера так широко роззявилася, що в неї запорозці становили коней, і вона так і звалася Стайнею. Примітка тепер ще зветься Запорозькою Стайнею. За часів Коліївщини цей байрак давав гайдамакам дуже захисний притулок, бо в ньому не тільки було безпечно переховуватись, але й зручно було оборонятися від ворогів з невеликою силою. Чотири криниці з холодною, прозірваною, як сльоза водою, давали можливість витримувати в байраці навіть облогу. До цього-то байраку, хоч він і не був козакам на шляху, повів тепер осавул Савулрога за запорозьке товариство. А щоб драгуни не знайшли козаків по слідах, вони пішли берегом річки, по каміннях, Вершники ж побрили водою вгору річки, і хоч усі посувалися повогом, а все-таки, поки почало світати, військо все ж втяглося в гайдамацький байрак. Розбурка насеред ночі товариство тепер не хотіло спати, і почало біля стромочків оббанювати свої помуляні під час довгого походу ноги холодною водою. Тут у цьому байраці всі козаки почували себе наче в своїй хаті, бо мало не всякому з них траплялося бувати тут не один раз, і по волі, і по неволі. Вони вітали байрака, як рідного батька, і весело розташувалися попід іллястими дубами. Полковник, посадовивши вортових по дубах, покликав до себе всіх кухарів та пекарів і загадав їм варити обід та пекти хліб, бо опаченого хліба лишилося обмаль. Гнат дуже зацікавився бачити, як то пекарі зроблять по бажанню полковника, коли немає печей, і пішов слідом за старим січовим пекарем-драньком. Як же, діду, ви пектимете хліб, коли немає печі? Дранько був старий козак, що побував уже на своєму віку з шаблею в руці на Чорному морі, за морем, і в Крибу, і в Польщі, і в Волощині. Пекарем же він став не своєї охоти а через те, що в бойовищі йому було вибито праве око. Глянувши на Гната своїм осиротілим оком, трохи посміхувато, Дранько відповів, «А ти, козаче, допоможи мені назбирати хмизу, так я тобі і покажу, як пекти хліб без печі». Гната хоче взявся збирати хмиз і приніс Дранькові добрий оберемок. «Куди вам, дядьку, хмиз?» О, «Он, до тієї печери», – показав пекар, на печеру, що з захисного кутка байраку, вишкірилося на них своєю невеликою темною пащою з-під високої скелі.